Ступає за ворота, стукає в шипку. Живіє є, виснеться з хати баба. Уже по мою душу? Ще успію по твою душу. Що тут на цьому кутку, хто помер? Чи ж я знаю, у хаті сиджу, Ніхто не навідується до мене? Шамкає стара. То ти сама не знаєш, на цьому ще світі, чи вже на тому. Та на цьому, на цьому. А чого ж на цьому світі так, як на тому? Осіль Ради питає не в мене. А коли до тебе не бабу в гості? Не у в гості? А чого в гості? Щоб на цвинтар завести. Я по доброму. Ай та чи я знаю? А хто ж знає за тебе? Така в мене робота Думаєш, робив би задорно. Відвіз до ями кого маю пів фунта хліба. Скільки? не вірить стара. Пів фунта хліба. І за тебе стільки дадуть. От так багато? Краще б мені дали, А то хлібця давно не жувала, Щоб трохи пожила. За те, що живуть, хліба не дають. Погоманівши зі старою, Який ще хліба кортить, А вмирати не хочеться, Навіть не згадує про смерть, Діти гнелоквас поволеньки сунуть далі, і намащені колеса гробарки повискують сухим голодним вищанням. Забув. Сам до себе озивається дід Гнилоквас і навіть ляскає себе долоною по лобі. Та це ж садиба Марка груші. Давно ж не бачились і зараз нікого не видно на дворищі. Зайти чи не зайти? Зайду. Гнолоквас заходить у хату, бачить бабу Явдоху на лежанці і вітається глухо. Доброго дня, Явдохо. Баба Явдоха лежить на подушці і не зворухнеться. А де ж Марко? – питає в неї Гнилоквас. Баба Явдоха не озивається. Так наче спить. І тоді гнолоквас бачить босі ноги, що стирчать із печі. «Марко, ти чуєш?» – кличе. Марко Груша мовчить на печі. «Обоє, – бубони дід гнило квас, – упокоїлись обоє. За Явдоху пів фунта, за Марка пів фунта – уже фунт. Хоч і важко самому, а ні з ким не поділюсь роботою». Хочу, набивались помічники, а не хочу. Бо що, віддати свого півфунта? А мені хто дасть півфунта? Довже уже хтось накидається. Торкається бабиного лоба холодний. Відтоптала свій ряст. А чого? Бо дурна. Бо не захотіла колись віддатись за мене. А віддалася за Марка. Він прогодував тебе? Ні тебе не прогодував ні себе. А за мною жила б. А так матиму на тобі пів фунта. Бере на топчані ряденце, Стелить на глиняній долівці, А тоді вже саджує бабу я в духу з лежанки. Яка ж ти легенька Ніколи не обіймала? А тепер ось обняв. Бабині п'яти гупають обдолівку, Далі ціло її гупає глухо. Діди гнилоква хапається чіпка Обома руками за ріжки, Рядна і тягне по хаті. Далі всіни, далі в всі ней на двір, До грабарки. Бабина головах метляється, Очі витріщені. Завезу тебе до ями, не залишу в хаті бо дурив